Дуже мило, посміхнулася вона. Правда? Вона засміялася. Та ні, нічого, передумала вона. Що? напружився він. Дуже стильний заклад, справді майже автентичний. Щоправда, вона знову зам'ялася. Що, щоправда? Щоправда, з нальотом українського козацького барока, закінчила вона свою думку і засміялася. У нас, українцях, здається, цього не можна викорінити. Козацьке бароко у наших генах». Георгій новим поглядом подивився на інтер'єр ресторану. Справді, як на британський чоловічий клуб, багато золотих завитків. Дивно, він на це ніколи не звертав уваги. «Що будемо їсти?» – спитав Георгій, намагаючись відповідати образу англійського джентельмена. Оскільки ми тут, то, напевно, стейк з кров'ю, сказала вона. А ви? Так само, поспішив запевнити Георгій, і мало не мер сором, як легко він відмовився від свого кількарічного вегетаріанства. А що питимемо? Люблю міцні напої. Батько привчив, знову ж таки розсміялася вона. Євдокія мала дуже гарний природний сміх. Георгій? Завжди заздрив людям, які милозвучно сміялися. У нього самого посмішка була не дуже привабливою. Губи десь зникали, тож виходило, що він не посміхається, а шкіриться. А сміявся Георгій просто жахливо. Він сміявся беззвучно. Він ненавидів свій сміх. Навіть тривалі тренування не наблизили його до успіху. А посмішка – це велика справа під час ділових і напівприватних зустрічей, доводилося компенсувати її брак своїм інтелектом. Георгій був змушений демонструвати чудеса віртуозності у веденні розмови і поступовому схиленні співрозмовника до того рішення, яке було йому приємно. А була б у нього червівна посмішка, як у Ільчишина або Терьохина, усе б розв'язувалося б утричі легше. Взагалі, спостерігаючи за сучасними політиками. Георгій переконався, що вони не вміють посміхатися, як цього вимагає європейський етикет. Може, тому і Європа їм не посміхається у відповідь. Іміджові фотографії політичних лідерів під час виборчих кампаній демонструють силовані, кривуваті, нещирі збоскальські міни. Це був недолік і у Георгієвого іміджу. Не переймайся з цього приводу, синку, заспокоювала його колись мама. Шукай собі партнерку з чарівною посмішкою. Тепер вона сиділа навпроти жінка з чарівною посмішкою. Георгій усе ще почувався невпевнено. Вони надто погано знали одне одного. Ініціативу розмови взяла на себе Євдокія. Вона розповідала Георгієві про знаменитий діаріуш її далекого предка генерального хоруншого Миколи Ханенка, того самого, якому довелося скуштувати гірку долю усієї генеральної старшини, причетної до справи Полуботка. Свій діаріуш він написав до заслання у 1722 році. Там педантично розповідається про усі деталі, Перебування гетьмана Скоропадського у Москві, коли Петро І прийняв рішення знищити гетьманство на Україні і після Нідштадтського миру. Євдокия говорила без пафосу і ультрапатріотизму. Вона просто розповідала про свого далекого предка. За логікою світської розмови, зараз... Мав би взяти слово Георгій, проте на свій сором він не тільки не міг підтримати оповідь про Діаріуш Ханенка, про який вперше чув, а й навіть не знав нічого конкретного про свій рід. У розмові затяглася пауза. Було досить незручно. На щастя, Георгія виручив випадок. Він побачив, що з дальнього кутка ресторану йому махають Вільсони, британський посол з дружиною. На мигах Дві пари порозумілися, що не проти об'єднатися за одним столиком. Георгій це сприйняв як великий комплімент. Вільсани ніколи не зробили б цього, якби не мали глибокої симпатії до нього. Почалася процедура знайомства, яка передбачає вибір мови. Георгій перелякався, що зараз Євдокія потрапить у дуже незручну ситуацію – Вчителька математики навряд чи володіє іноземною мовою. Він вирішив попередити незручність. Тому, представляючи пана посла, поспішив запевнити Євдокію, що той блискуче володіє українською мовою, чого не можна сказати про більшість дипломатичного корпусу в Україні. Яким було його здивування, коли Євдокія дуже спокійно і невимушено вступила в розмову англійською? Тут дуже мило, чи не так? Вона сказала це з чистим англійським пуританським прононсом і лондонською світською інтонацією. Пан Роланд і пані Кетрін з цікавістю подивилися на неї і оцінили таку чесноту Георгієвої партнерші. «О, яка у вас чудова вимова!» – похвалив пан посол. Георгій почервонів від задоволення. Цей комплімент не був би звучав так. О, Георгію, яка чудова у вас партнерка з чудовим англійським акцентом. Англійці дуже цінують саме англійський акцент в англійській мові, на противагу американській граматичній недбалості і в роті. На питання, де їй вдалося опанувати англійську вимову, вона сказала, що з нею особисто займався батько, а до вимови ставився не як філолог, а як музикант.